seurakunnissa järjestettiin pastori Maldonadon vierailua valmistelevia Nouse Suomi-tilaisuuksia. Monissa seurakunnissa varoituksen ääni vaiennettiin toteamalla, että me emme vastusta karismaattista kristillisyyttä, emmekä pyhää henkeä. Lopulta tapahtuma käynnistyi Espoon metroareenalla. areenalla Maldonado esiintyi ensimmäisessä illassa aina siihen asti,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 Seuraavina päivinä nouse suomi tapahtumana antia käsiteltiin muun mm. muassa Helsingin Sanomissa, ilta Pohjanmaalla ilmestyvässä Ilkka-lehdessä ja monissa seurakunnissa, joissa se oli herättänyt huolta seurakuntalaisten keskuudessa. Asia tuli myös maamme lapsiasian valtuutetun työpöydälle ja niin Suomi oli noussut takajaloilleen. Mitä tämän maan hengellisissä piireissä oikein tapahtuu?